Frid. Jag heter Gertrud Johansson och nu var det återigen dags för mig att så här en onsdag morgon dela med mig av mina tankar som jag har. Och Jag skulle vilja tala om det här med tiden vi lever i. Det är en ond tid, en svår tid och det händer så mycket på världsarenan och mycket som kan oroa människor och man kan vara fruktande för vad ska hända nu? Hur ska det bli med vår framtid? Och det är mycket som naturligtvis kan kännas oroande. Men för dig och mig som kristna så är det som alltid det allra viktigaste. Det är att vi upprättar och behåller en god relation med Jesus Kristus. Och som det står i Guds ord att vi ska ha våra länder omgjordade och våra lampor brinnande. Och vi ska återkomma till det, men jag ska tala om lite grann ur Israels historia nu. Och börja med det. Vi ska läsa ur Nehemia. De hade där på den tiden en faste bot och bönedag i Nehemja 9. Kan vi läsa om detta. Och där påminner man sig om allt möjligt som har hänt under deras historia- och talar om detta. Det står att, ja, i sjunde versen. Du är Herren Gud som utvalde Abraham och förde honom ut från det kaldiska ur. Och gav honom namnet Abraham. Och så vidare. Och så står det i nionde versen. Och du såg till våra fäders betryck i Egypten och hörde deras rop vid röda havet. Och så vidare. Du Havet klövde du i tu för dem så att de gick mitt igenom på torrmark och så vidare. Och du ledde dem om dagen med en molnstod, om natten med en eldstod. Och vi vet hela den här Israels historia, det är ju fantastiska under som Gud gjorde med det. Och du gav dem kunskap om din heliga sabbat och gav dem bud och stadgar och lag genom din tjänare Mose- och du gav dem bröd från himmelen när de hungrade och lät vatten komma ut ur klippan när de törstade. Och du tillsade dem att gå och ta i besittning det land som du med upplyft hand hade lovat giva åt dem. Och så står det i sextonde versen, men våra fäder det vore övermodiga. Det vore hårdnackade så att de inte hörde på dina bud. De ville inte höra och tänkte inte på de under som du hade gjort med dem. Utan de var hårdnackade och valde i sin gensträvighet en anförare för att vända tillbaka till sin träldom. Men så står det. Men du är en förlåtande gud. Nådig och barmhärtig, Långmodig och stor i mildhet. Och du övergav dem icke. Nej. Och så står det, nej fasten de gjorde åt sig en gjuten kalv och sa detta är din Gud han som har fört dig ut ur Egypten. Och fasten de gjorde sig skyldiga till stora hädelser så övergav du dem likväl icke i öknen efter din stora barmhärtighet. Mål stod en vek om dagen icke ifrån dem utan ledde dem på vägen. Ej heller eld stod den om natten utan lyste på dem på den väg de skulle gå. Din gode ande sände du att undervisa dem och ditt manna förvägrade du icke deras mun och vatten gav du dem när de törstade. I fyrtio år försörjde du dem i öknen så att intet fattades dem. Deras kläder blev inte utslitna och deras fötter svullnade inte och du gav dem riken och folk och utskiftade lotter åt dem på skilda håll. Och de intog Sions land och det land som tillhörde konungen i Hesbon, och det land som tillhörde Og, konungen i Basan. Och du lät deras barn bli talrika som stjärnorna på himlen, och förde dem in i det land varom du hade sagt till deras fäder att de skulle komma dit och ta dig i besittning. Och så hoppar vi över till 27: versen. Men... De blev gensträviga och satte sig upp mot dig och kastade din lag bakom sin rygg och dräpte dina profeter som varnade dem och ville omvända dem till dig och de gjorde sig skyldiga till stora hädelser. Då gav du dem i deras ovänners hand så att dessa förtryckte dem. Men när de i sin nödstid ropade till dig då hörde du det från himmelen och efter din stora barmhärtighet gav du dem frälsare som frälste dem ur deras ovänners hand. Ja, så trofast var Gud. Men så fortsätter vi. När de så kom till ro gjorde de åter vad ont var inför dig. Då överlämnade du dem i deras fienders hand igen och så vidare. Men när de återropade till dig så hörde du det från himlen och räddade dem efter din stora barmhärtighet många gånger. Ja, tänk va? I trettio universum Du hade fördrag med dem många år och varnade dem med din ande genom din, dina profeter. Men de lyssnade icke därtill och då gav du dem i den främmande folkens hand. Men i din stora barmhärtighet så gjorde du inte alldeles ände på dem och övergav dem inte till du är en nådig och barmhärtig Gud. Och i 33 versen, nej du är rättfärdig vid allt det som har kommit över oss till du har visat dig trofast men vi har varit ogudaktiga. Jag tycker det här kapitlet är så fantastiskt att läsa hur Gud är. Han ser och vet och han förstår. Nu överger människorna mig. Men han i sin nåd lyssnar till dem så fort de sänder upp en bön. Och, och fast de då är trolösa och återigen gör vad ont. Så, så lyssnar han i alla fall till dem igen när de ropar till honom. Sådan är vår Gud. Och när jag läser det här då tänker jag på våra tider. Och jag tänker på att vi kristna, vi har säkert var och en som är kristna och har varit det många år, varit med om tider av väckelse. Utav tider när Gud har varit så närvarande. Och vi har varit med i skaran som lovsjunger och prisar honom. Och vi har mött Gud så många gånger. Och vi har upplevt hans nåd och trofasthet. Och vi har fått uppleva att människor har kommit till tro. Och vi har varit erfarit fantastiska tider i vandringen med honom. Men så har jag sett också detta. att Så fort väckelsen då. ...avtar lite grann och så vidare... Så, ...så är det väldigt stora skaror som... ...inte längre kommer. De är inte längre med. De tröttnar på att komma dit. Och, och så blir de ljumma och, och ointresserade utav detta verk. De är bara där när elden brinner... ...och när det känns fantastiskt. Då är de där. Men så fort detta avtar... Då är de inte längre med. Och då tänker jag att det är likadant i alla tider med människorna. Människorna är trolösa. Men Herren Jesus är trofast. Han lyssnar alltid till sitt folks böner så fort man vänder sig till honom igen. Vilken nåd han har. Men så tänkte jag också så här. Varför? Går det inte att alltid vara med och alltid vara brinnande oavsett tiderna hur, hur det ser ut och ifall väckelsen är stor och väldig eller om det har krympt till en liten skara. Några är ju alltid med där ändå. Och jag tror att det har med vårt sinne och hjärta att göra att vi, vi kan välja hur vi gör med det som vi har fått av Herren. Det är så viktigt i den här tiden nu att eh, låta detta verkligen få leva i våra hjärtan, för vi lever i en svår tid, det säger Guds ord. Vi kan titta i eh, andra till brevets tredje kapitel. Det står du, men det må du veta att i de yttersta dagarna svåra tider ska komma.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 de ska älska välust mer än Gud. De ska ha ett sken av Guds fruktan, men ska inte vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana. Sådana, alltså det här är, det här är de religiösa människorna. Det är de som kallar sig kristna som är såna här. Och du, du och jag ska vända oss bort ifrån sådana. Och jag tänker på det, alltså Gud är så tålmodig. Han är sådan som vi läst om i Hemia. Och du och jag ska hålla fast vid honom. Vi ska inte beblanda oss med dem som håller på så här att man förfaller till allt det här så fort väckelsen avtar. Utan nej, vi ska hålla oss brinnande. Och det är det viktigaste av allt, att vi har våra lampor brinnande och våra som det står i Lukas, som precis jag citerade förut, i Lukas 12, från vers 35. Ha era länder omgjordade och era lampor brinnande. Och var ni lika tjänare som väntar på att deras herre ska bryta upp från bröllopet för att strax kunna öppna för honom när han kommer och klappar. Saliga är de tjänare som deras herre finner vakande när han kommer.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 Vi kan läsa även 39, men det förstår ni väl att om husbunden visste vilken stund tjuven skulle komma så tillstädade han inte att någon bröt sig in i hans hus. Så var också ni redo till i en stund då ni inte väntade ska människosonen komma. Och det är ju det vi väntar på. Vi väntar ju på att Jesus ska komma och hämta oss hem. Och då tänker jag på det här med att ha lamporna brinnande. Det handlar ju om att ha olja i sina lampor. Och det leder oss till att tänka på de tio ljungfrunna som liknelsen om de tio ljungfrunna som gick ut för att möta brudgummen. I Matteus 25 kan vi läsa om dem. Då ska det vara med himmelriket så som när tio ljungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Men fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. Och de oförståndiga tog väl sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga åter tog olja i sina kärl till lika med lamporna. Då nu brudgummen dröjde blev alla sömniga och somnade. Men vid midnattstiden göd ett anskrig, se, brudgummen kommer, gå ut och möt honom. Då stod alla ljungfrunna upp och redde till sina lampor och de oförståndiga sa till de förståndiga Giv oss av er olja, till våra lampor slockna. Men de förståndiga svarade och sa nej, den skulle ingalunda räcka till för både oss och er. Gå hellre bort till de som säljer och köper åt er. Men när de gick bort för att köpa kom och de som var redo gick in med honom till bröllopet och dörren stängdes igen. Omsider kom också de andra jungfrun och sa, det här är låt upp för oss. Men han svarade och sa, sannoliken säger jag er, jag känner er inte. Vaka för den skulden ni vet inte dagen ej heller stunden. Och den här liknelsen är ju förfärlig därför att alla tio var ju djungfrur. Alla tio hade lampor. Alla tio väntade på brudgummen. Men vad var det för skillnad på de här? Jo, det var oljan. Och vad är det? Vad innebär det i våra liv att vi har olja i lamporna men också i våra kärl? Vad innebär det i praktiken? I verkligheten, hur ska vi ha olja i våra kärl. Och hur kan vi ha olja så det räcker i våra lampor? Så att inte lamporna slocknar. Och så ropar de till de andra, giv oss av er olja. Är inte det sådana människor som vi pratade om som är med när väckelsen brinner? och som Men när det, när det inte är det längre, ja då brinner ingenting då då slocknar elden och glöden och man behöver de andras entusiasm och glädje och allt för att själv vara med och, och brinna och lysa så behöver man stöttning av de andra. Och när det försvinner, ja då är man inte med längre. Kan det vara så? Och så, som sagt så undrar vi, vad är oljan för någonting? Alltså, jo, vi vet att oljan det är ju den helige ande. Och det är eh, någonting vi får av honom. Det är ju han som ger olja åt oss. Hos honom hämtar vi olja. Och hur ska vi då ha kärl? Vad innebär det? Jag har tänkt på det här och jag... Jag tänker dela med mig vad jag tänker om saken. Så får ni pröva alla ni som lyssnar här. Jag tänker att kärlet är ett, ett utrymme. Ett, ett, det är naturligtvis någonting där det finns utrymme för oljan. Så du och jag måste skapa i våra liv utrymme där oljan kan få plats. Där oljan blir möjligt att fylla i. Och hur skapar vi ett utrymme? Jo, vi ger det naturligtvis vår tid och vår uppmärksamhet. Vi ger det tillfällen för oljan att kunna komma och fylla oss och fylla det utrymme vi har. Jag tänker att det är sådana tider och stunder när vi söker Herren i bön och i vaka och i stillhet. Att vi inte ägnar all vår tid åt bara oss själva och eh, allt vad som ligger för handen in, i nu, nuet. Utan att vi, nu tar jag en stund här inför Herren. Nu tar jag en stund, inte för, inte för en ritual som... För mig ska då liksom att jag ska känna mig from, att nu ska jag ha tid här och, och så, ja, känna mig rättfärdig och from och på alla sätt gudaktig. Nej, jag gör det därför att jag har ett behov av honom. Jag ger honom utrymme i min tid och i min tillvaro. På det viset skapar jag ett kärl i mitt liv där oljan kan komma, där oljan kan finnas. Och ägnar vi oss åt honom så är det naturligtvis det som han har som blir ifyllt i det här utrymmet. Alltså vi kan ju fylla vår tillvaro med så mycket. Vi kan syssla med allt som hör till jord och värld och och allt vad som, ja, vi vet ju själva vad mycket man kan fylla tillvaron med. Men nej, ge utrymme i ditt liv för honom. För han säger ju till de här djungfruna som gick bort för att köpa olja så säger han till dem. Jag känner er inte. Vad hemskt. Han kände dem inte. De hade inte talat så värst mycket med honom. Så att de var för honom några som han inte kände särskilt väl. Ja, så kan det vara i människors liv. Må Gud välsigna dig och mig att vi fyller våra kärl med, med olja. Att vi fyller vår tillvaro med honom som är där ovan. Jag vet hur mycket det lockar med allt som är i världen att, att ja, jag vet precis hur det är jag lever i den jag också och det finns så mycket som pockar på vår uppmärksamhet men ge Herren Jesus tid och tillfälle i ditt liv sök honom inte för att försöka verka from inte försöka eh, fylla in någon slags eh, fromhetsideal utan för att du faktiskt behöver det för att du känner ett behov av det och då får du olja i, din, i ditt kärl. Det finns mycket man skulle kunna läsa om, som handlar om de här sakerna. Vad ska vi ta? Det handlar ju om bönen och det handlar om... Eh, ja, vi ska titta i Lukas där det står om en del om det där. Lukas 11, där står det om bönen. Uh, från vers 9. Bedjen och eder ska vara givet, söken och i skolen finna, klappen och för er ska vara upplåtet. Ty var och en som beder han får och den som söker den finner och för den som klappar skall varda upplåtet. Och jag tänker på det, att det är det vi ska göra. Vi ska bedja om olja, vi ska bedja om att han fyller oss. Vi ska bedja om och klappa på och inte ge oss för förrän vi upplever att det händer i våra liv. Då kan vi vara brinnande och levande och varma även om vett. I den stora skarorna har avstannat Så kan vi mitt i detta ändå vara brinnande i våra hjärtan Och det står mycket om det här i Lukas Vi kan fortsätta, vers 34, vad står det där? Ditt öga är kroppens lykta När ditt öga är friskt, då har och hela din kropp ljus men när det är fördärvat så är också din kropp höll i mörket. Se därför till att ljuset som du har i dig. Icke är mörke. Det har ju med det här att göra. Det måste lysa. Det måste brinna. Vi kan läsa mera. Vi, det finns så mycket förmaningar. I, I Petri brev så står det om att han har kallat oss till sitt underbara ljus. I Petri brevs andra kapitels nionde versen. Ni åter är ett utvaldsläkt, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut icke vore ett folk men nu är ett guds folk. Ni som inte hade fått någon barmhärtighet men nu har fått barmhärtighet. Och mina älskade, jag förmanar er som gäster och främlingar att ta er tillvara för de kötsliga begärelserna, vilka för krig mot själen. Ja, det finns mycket man kan läsa om de här sakerna. I Thessalonike brevets femte kapitlet så står det mycket så här. Det handlar om att, ja, ifrån fjärde kapitlet så står det ju de till Herren ska själv stiga ner från himmelen. Ett maktbud ska ljuda en överängens röst och en gudspasun. Och först ska det i Kristus döda uppstå. Och sen ska vi som då ännu lever och har lämnats kvar. bli Bliva jämte den bortrykta på skyar. Upp i luften. Herren till mötes. Och så ska vi alltid få vara hos Herren. Så trösta nu varandra med dessa ord. Och så fortsätter vi femte kapitlet. Vad återangår tid och stund härför så är det inte behövligt att skriva där om till er kära bröder. Ty, ni vet själva nogsamt att Herrens dag kommer så som en tjuv om natten. Bäst, det säger, allt står väl till och ingen fara är på färde. Då kommer plötsligt fördär vi över dem som födslovåndan över en havande kvinna och de ska förvisso icke kunna fly undan. Så kan människor säga, allt står väl till, nej. Men så står det, men ni kära bröder, ni lever inte i mörker så att den dagen kan komma över er som en tjuv. Jag gör han skillnad på dem och så de andra Ni är ju alla ljusets barn och dagens barn gör ja, vi hör inte natten eller mörkret till Låt oss alltså inte sova som de andra utan låt oss vaka och vara nyktra De som sover de sover om natten och de som dricker sig druckna de är druckna om natten Men vi som hör dagen till vi må vara nyktra Iklädda tron och kärlekens pansar med frälsningens hopp som hjälm för Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vrede utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus som har dött för oss. På det att vi må leva tillika med honom. Vare sig vi ännu är vakna eller vi är avsomnade Trösta därför varandra och uppbygg varandra inbördes så som ni också redan gör. Vilka underbara förmaningens ord som han ger dem till de här tessalonikerna här. Vi hör inte mörkret till. Vi hör inte natten till. Sover vi, ja då är det på natten. Och är vi druckna, då är det på natten. Men vi är inte det, vi är vakna och nyktra. Det kan man vara mitt i natten också. Ja, det är viktigt att våra lampor får brinna, att våra ljus får lysa, att vi har olja med oss på vandringen. Så att vi inte hör till dem som behöver andras olja för att kunna brinna. Nej, du och jag har själv en kamp och vi kan se till att bli fyllda med olja. Må Gud välsigna dig som har lyssnat idag så ska vi höras igen åter om en vecka.